Alhamdulillahi rabbil alemin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin Nabiina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in O hedjihi, o stene të shikuhës, wa man ihtada bihadihi wastana bi sunatihi li yawmiddin. Të ndëroruar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inici përsinë misionin ton, qytetërimi i vlerave. Allahun e falenderojmë që na mundësoi të përsei të takohen. Do të flasim sot për një temë e cila është shumë e rëndësishme. Ajo temë është një prej shtyllave të qytetërimit islam. Ajo është elementi i forcës. Allahu subhanahu wa ta'ala, është i gjithë fuqishmi. Allahu është mbrojtë si muslimane. Allahu është a i cili indihmonë ata të cileve u bëhet pa drejtë. Allahu është a i cili do ata që e në të mëshirëshëm dhe që mëshiranë. Me gjithatë, në një qoqëri e cila dëshiron të vendoset vetën e pozitën e duhur, e cila dëshiron që të bëhet model i mirë, i asaj që prej saj e kërkon islami apër e cakton islami, me sigurisë e elementi rëndësishëm është edhe elementi i forcës. Pëndaj, islami e ka konceptin e vetë të forcës. Ne në emision në kaluar folën pakës për pasurin, si një resurs material i cilë e është i rëndësishëm. Bashk me pasurin, me forcën materiale, a e që kërkohet prej shqoqërisë islama është të ndërtonë Një shoçuri e cila ka forcën forcë e vet. Forcë kira force e cila nuk e ka për qëllim që të bën agresion, që të bën padrejtësi, që të realizon qëllime individuale. Është forcë e cila për qëllim ka të realizon porosin hynor që Allah e ka caktuar për njerëzimin, edhe është forcë e cila e realizon dhe e zbaton drejtësinë, i mbron edhe i siguron të drejtat e të gjitha fortfort e cila e pengon agresionet e të tjerëve, uzurpimin, gjithashtu edhe krijon kushte të volitshme ku njerëzit i realizojnë obligimet e tyre ndaj Allahut subhanehu ve teala, gjithashtu edhe i gëzojnë të drejtat e tyre. Prandaj, forca në Islam e ka kuptimin që të mbrohet bashkësia, të mbrohet drejtësia, të realizohet drejtësia të zbatohen dispozitët e fejës islamë. Dhe ata, apo ato, dispozita nuk lidhën me ndonje ligjë i cili është diçka e menduar nga njeri ju, prodhimi i mendjes njerëzorë, apo i përvojës historike. Por përkundrazi, jënë dispozita që i ka zbritur Allahu Subhanehu etale. Përndaj, elementi i forcës lidhët me ata që e përmendëm edhe më herët si në nështrim dhe Allahu Subhanehu etale. Edhe këta forcë që e posedon që qërija islamë, që e promovon, që e kultivon, që e zhvilon, është forcë e cida përqedime ka. Qedim kryesor që njerëzit të nështrohen, Allahu subhanahu e tala. Ta kuptojnë që dhimin kryesor pëse janë kryuar në këtë botë. Dhe ta realizojnë dhe tyren kryesore, kryesore për të cilin, Allahu subhanahu e tala i ka kryuar. Përndaj, forca në islam është rrugë, se si të mbrojt drejtësia, të parandalohet për drejtësia dhe tirania, gjithashtu është forca ajo që e siguron vendosin e kushtëve të nevojshme për mbarvajtjen e një shoqërije. Për mbarvajtje e cilja, si që thamë, në bështetet në sovranin kryesor, është Allahu Subhanehu etale. Aji i cili e cakton drejtimin e shoqëris, i vendos shtydo të asaj shoqërije, edhe i vendos parime se si do të funksion e shoqërije. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wa aidu lahum ma stafa'atu min quwwatin." Allahu i praneve kërkon që përgatitja jon, materiale apo grumbullimi dhe akumulimi uh, i forcës të jetë grumbullim i gjithanshëm. Çdo gjë që konsiderohet forcë është forcë e cila është e nevojshme për zhvillimin e individit për jetën e ti normale, gjithashtu dhe për ndërtimin e shoqeris, për përhapjen e porosis finore dhe për përhapjen e fejës islamen. Kjo nuk do të thotë se muslimante përdorin dhunën për me i detiru njerëzit që të apranon islamen. Për kundrazi, pozita e forcës në konceptin islam, është se forca është ajo si që thamë, e cëndihmon si në realizimin, apo i, para, i kryon parakushtet për realizime dhejtsis, Për para ndalimin e patrecis, gjithashtu edhe kryon mekanizmin ku në shoqeri i funksionon gjdo gjë, gjdo kujt i sigurohen të drejtat që i gëzon të caktuara me legislacioni islam, gjithashtu edhe për ti kërkohet zbatimi i obligimeve që i ka caktuara gjithashtu legislacioni islam. Për dhe Allahu Subhanehu etala, për neve e kërkon këtë qështi. Shushtë të tjë dhe që shumë më rëndësi e që kemi Obligim të adim kur të konceptojmë që është i në forëcës në islam, ose nëse ajo nuk është e zbukuruar me cilësine besni kris, ajo është forëcës i da si zakonisht i të i kalon kompetencat e veta, edhe shkaktohet në një mjetë të imponimit, apo në një mjetë të e, shkatrimit, apo të vendosjës agendave që nuk jënë në agendën islam. Allahu subhanehu e talë, në Kur'an, kur fletë për të regjimin e Musajet a.s. për kohën kur a i largohet nga Egypti dhe vendoset në Medjen. Njera prej vajzave të njeriut plak e, i përmenë dy cilësi që duhet i ketë njeriut të cindë dëshirojnë të angajëmë, të cindë dëshirojnë të përfitojnë. Dhe thotë inë në kajre më niste gjerte, le kawijun el kawiju l emin. Me të vërte njeriut më i mirë që ti Çka mundi të angazhosh apo të punosh është ai që është i fuqishëm sepse nuk ka vend e, në punën tonë, në zhvillimin e shoqërisë islame ai i cili është i paaft. Nuk ka mundësi që ai të krijon diçka sepse është i paaft të realizon ato qëllime dhe ato synime që i ka vendosur Sharia e Islamit. Prandaj thot, më i miri çetëto të angazhosh osh ai i cili është i fuqishëm i ka para kushtet që ta realizon obligimin që ai ke dhonë edhe dyta që është besnik që e ka cilësin e besnikris do më thonë qdo gjë e lidh me Allahu Subhanehu Vëtale përndaj nëse kjo arihet që bashk me forcen të kultivohet, të mbrohet apo të i bashkan gjithet edhe besnikrija kjo është arritje e qedimit përndaj islami kërkon për neve që zbatimin e forcës të lidhim me besnikrinë Ajo besnikri e cila buron nga besimin Allahus subhanahu wa ta'ala. Ajo besnikri e cila parandalon pa drejtsin, e cila parandalon haramin të ndaluarën, edhe e cila e promovon drejtësin, edhe e cila nëzit njëzit që vazhdimisht të mundohen të realizojnë qëllimet të të tëre në për rrugët dhe mënida që Allahu Gjereshanu i ka ligjesua. Përndhe, Allahu subhanahu wa ta'ala këtë e potençon dhe në jep neve një mësim se në ndërtimin e shoqeris, forca është e rëndësishme, por ajo forcë duhet i jepet ati njëri ujë cilë është besnik. Ne nuk mohojmë se përgjat historisë, ka pas këtë shpërdorim të forcës që e ka, ka pasur shoqeria islamen nga njerës që nuk kanë qenë ndoshta të denjë për pozitën e ullheqës. Edhe kjo e egzistorë por në flasim për atë model që islami, si botë kuptim, e promovon. Thotë forca duhet t'i dorzohet besnikut. Besniku është a i cili do t'a realizon. Dhe ati nuk i bëndobi besnikria e ti, që dhimi i midi ti, plan program i midi ti nëse nuk e ka forcën e implementimit. Pranda e këto dy, dy elemente kur bashkohen, si shtam, parandalohet për drejtësia, realizohet drejtësia, dhe vendosen para kushtet e zhvillimit të gjithanshëm të shoqërisë. Islami si fe kanë nxit që çdo aspekt i forcës të jetë i zhvilluar, të ndihmohet, të nxitet në atë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thekur në hadith disa aspektet e forcës që nuk do të thotë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka anashkaluar edhe elemente të tjera të forcës dhe të fuqis. Por për kundrazi, për nga mellisallohu a.s. i ka përmendur ato elemente që në atë kohë në atë periud janë konsideruar elemente të forcës. Edhe, gjithashtu, e ka cek për nga mellisallohu a.s. se kjo e ndihmon zhvillimin e jetës fisnike krenare të shqoqëris islame. Për ndaj, për neve edhe kjo kërkohët. Djalloshu Muhammed sallallahu alaihi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne një hadith ka thonë: "Ihras ala ma yanfa'uka wala ta'jaz." Ky hadith është hadith mballësor që flet për mënyrën se si duhet njeriu ta kanalizon apo ta drejton angazhimin e tij. Prandaj thotim Ibn Kaimi kur komenton këtë hadith, "Tot nuk ka më mirë se sa Allahu xheleshanu ta bëjë njeriu që të jetë me përpikëmëri i angazhuar në qështjet që i bëjnë dobi. I hra salama janë fa, oke, okay. wala ta agjaz, dhe thot pejgamberis Allahu a.s. dhe mos lejo që të të regohë është i pa aftë. Se pa aftësia është rezultati largimit të njeriut nga ve dhja se ndihme si ti është Allahu subhanahu a.s. Përndaj, Iman Kaimi i thot se kulminacioni është ku njeriut është i angazhuar, dhe maksimalisht e jep potencial e angazhon potencialin e tij në çështjet ti që i bën do vi. Çdo herë ku njëri jo angazhohet në diçka që nuk i bën do vi, apo angazhohet për diçka që vetëm se e ka arritur qëllimin e tij, kjo është humbje e forcës dhe dështim i potencialit. Kjo e tregon një moment shumë të rëndësishëm që ne duhet ta kemi parasysh. Angazhimi i on për realizimin e asaj që është e dobishme me siguri se njëriju i cili në vedien e ti e ka vendosur thellë këtë kuptim, se une duhet të angazhohëm në atë që me bon dobi, edhe nuk duhet të tregohëm i dobet, se dhe shpeshe njërzit me pengesën e partë të dyjtë dorzohet. Allahu Subhanehu e Taala e ka kryuar këtë jetë. Kjo jetë është jetë e sprovëve, jetë e balafacimit me sfidat, edhe jetë e cila shpesherë, para neve Allahu xhëjeshano për ta testuar besimin ton, për ta testuar sinqeritetin ton vendas edhe sprova. E njeriu që më së shumti jas provuar jam pejgambert. Prandaj ne nuk duhet të lejoim që nëse na në ndod diçka e këtill të na largon dhe të na ë vendos në pozitë ë asaj që quhet pesimizmit apo humbjes së vullnetit. Përkundrazi, Allahu xhëjeshano për neve kërkon që ne të vazhdojmë të angazhohemi edhe të realizojmë qëllimet tona. Për dhe Allahu subhanahu wa taala, "Penna yekurun wa la ta'jaz." Edhe thot, nëse ti të ndodë diçka, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që është e papritur, e pakëndshme, që ti nuk e dhash që të ndodh, edhe të ka strovu Allahu xheshanu mos thua ta kisha bër këtë, ndoshta kish të ndodë kështu. Sepse fjala ta kisha bër apo sikur ta kisha bër këtë e hap derën e shëjtanit, sepse njëri ju, kur vjenë momenti i realizimit e caktimit e Allahu, subhanahu e tala, edhe a i zbret, edhe realizohet ashtu si që ka caktu Allahu Gjereshanu me urcin dhe të të rinë të ti gjithë përfshirëse dhe kulminante, atëherë e jona është që të dërzohemi. Por, nuk duhet të trembemi që të balafaqohemi me sfidat, nuk duhet të kufizojme vetë vetën me qështje që i konsiderojmë si të leta, apo mendojmë se e kemi forcën. Së Allahu subhanahu et ala, forcën potenciale që e kanë muslimat, o shumë e madhe sa jo që e shfaqet. Fatkecish, këtu është problemi. Edhe në rafshin individual, edhe në rafshin qoqeror, muslimanet nuk e të regojnë forcën e tyre reale. Do thonë, kanë forcë të madhe potenciale, por aje që e shfaqet, o shë një forcë minimale, e cila është rezultat, apo, ndoshta është pasoj e qasjes negative ku njerës i tojnë, une nuk kam forst të balafacionë, une ka që mujta. Allahu Gjereshanu prej neve, në përmet këti haditit që ne ka thonë pejgamberi sallallahu alesem, prej neve kërkon që ne vazhdimisht të jemi të gacën për sfidat dhe për balafacimet, sepse kjo është ajo e cila e kalit njerëjun që e rrit nivelin e përkushtimit të ti, e rrit nivelin e sakrificës të ti dhe vetë flimit edhe gjithashtu edhe e rritë shkallë dhe qedimit. Sa është ma i larë qedimit që e kja rritur, aq është ma i madhë edhe është problemi i Allahut subhanahu atarë. Islami, forë, se nuk i përdorë si kur imperativ që pa tjetër duhet të përdorë. Për kundra zi Allahut subhanahu atarë në Kur'an, në urdhëron që atëherë, kërë shohim se pala për balë neve, e kërkom pachen edhe për neve kërkojë që ne, ta zbatojm dhe ta kërkojm paqen Allahu na kura thot wa injahu lisilmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah inahu huwa as-samiu alim den saata anoin kehfa c eda yunon kehfa sepse ne paqe realizohen komunikimi, cambimi njohurive, vendosen bazat e komunikimit edhe njerëzve athen ne monir me më te leht u ofron islamin si nje bukurie thot edhe mos edhom mbështetet tek Allahu subhanahu wa ta taala sepse Allahu i shehsi dëgon dhe, dhe sheh çdo gjë. Gjithashtu ajo që në konceptin islam rreth forcës duhet ta kemi paraqisë, ose forca lidhet me devoçmërinë tonë. Allahu subhanahu wa ta taala qul flet për pejgamberin Hudin alayhi salam. Edhe e, ku Hudi alayhi salam e urdhëron popullin e tij që të jetë i përkushtuar në nëstit të Allahut subhanahu wa ta taala. Shikoni Allahu subhanëve ta'ala, i thot hu, hudit a.s. që ti drejtojt popullet të ti me thyrje, që ata ti bindën urdrave të Allahu gjelëshanu. Dhe thot se nëse veproni i kështu, jezidë kum ku veten ila ku veti kum. Nëse ashtu veproni, Allahu dhe të ashton forcen tuaj, bja të forcë që vetëm se va ka dhonë Allahu gjelëshanu, o gjelë gjelëanu. Allahu në kuna thot, O ja qaum istafiru rabbakum thumma tubu ileyhi yursilis samaa alaykum idraara O popullim kërkoni falje tek Allahu sepse njeriu nuk është pa gabime a që kërkohet për njeriu të që të pendohet për gabimet do të kthëhuni tek Allahu xha'alsha se pendimi në esencë do më thon do më thon kthim në rrugën e Allahu xha'alsha thotë nëse këto veproni yursilis samaa alaykum idraara Allahum bi ju do të dërgonë, shi të bolshëm, shi ujë, resursi, kryesor për jetën në këtë botë. Wa jazidëkum, kuvëten ila kuvëtikum. Edhe të ashtonë Allahu subhanahu e ta'la, ta forëcën tuaj, bashkëma të forëcë e keni, wala të të wallë o mugjërimin, dhe keni kujdesë. Mosëja këtheni shpinë në Allahu subhanahu e ta'la. Ta Mosëja këtheni shpinë në Allahu subhanahu e ta'la. Mosëja këtheni nga rruga Allahut, duke u shëndruar n rregullat bazë esenciale të trashërimit te Allahu subhanehu ve teala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, ascitum hadith-in, thot se njeriu duhet të angazhohet të kërkon për do të thonë duhet të angazhohet në ato çështje që i bën dobi. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe mosu shfaqi dobot. Kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem Nuk do të dhe thot se njeri ju vetëm duhet të balafaqohet, të merë guzimin e të hyllë në sfidat, vetë të cilë të balafaqohet. E ka edhe tjeter kuptim, si, thot, si që thot Ibn Kaimi, e ka kuptimin që njeri ju të realizon edhe pjesën e dy të jetit, i ja ke na abudu, va i ja ke në stain, vetëm ty të adhërojmë, dhe vetëm prej te e ndihim kërkojmë, se njeri ju gjatë jetës e ti realizonë, çështje shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me adhurimin e tij. Edhe gjatë realizimit të këtyre çështjeve dhe qëllimeve, ajo që është shumë e rëndësishme është të bëhet ajo që nënkupton të kërkojmë ndihmën e suksesin prej Allahut subhanehu ve teala. Prandaj, thotë ibn Kahemi, me të vërtetë robi është i paaft, nuk ka mundësi të realizon asgjë nëse ndihmës i tinukosh Allahu subhanehu ve teala. Prandaj Kur ti e ki kuptuar, kur e ki interesin e përgjithshem në këtë e bodën e botën tjetër. Cile është rruga, apo së cilimi që e dëshiron të arish, ajo është knatësia Allahu dhe gjenete që i ka kriuar për besimtarët, atë revjen elementi dytë, duhet të balafaqosh, të mos të regosh i dobet, edhe të kërkosh në dihmen e Allahu subhanehu etala, dhe të largosh ato gjendje të humbjes e shpresës edhe të ndjenje të pesimizmi dhe të humbjës të vullnetit të punës, sepse këtë nuk e do Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot, kur të biu në komentimin e këti hadithi që e transmetonim e muslimi, që dhimi i pejgambejët së Allahu alesën në këtë hadith që e transmetonim e muslimi, është që njëriu kur të vjenë caktimi Allahu gje e shano, ti dorzohet caktimi të Allahu subhanahu wa ta'ala, të shprek në cina ti me kaderin, Inallahu xhënahu vetë mos kthehet më në ato ato ato kohë që është para se të vijë caktimi i Allahut subhanehu ve teal. Sepse nëse mendon, atëherë kjo kanë mundësi të ndikon tek ai, dhe thon taksha boku të, nëse takish ndog, kushtoj, kushtoj, dë kjo e hap derën e vezvesës, derën e dyert të çytjes së shejtanit i cili do të mundohet në çdo mënyrë të largoj njeriu nga rruga e drejtë e ta çon drejt humbjeve të shumëta. Përëndaj, kjo është vej për e shejtanit, që Allahu e ka ndaluar, edhe ka ndaluar pejgamberis Allahu a.s. sepse për tejo është kërku që ti ti bësh ato sebebe që Allahu ti ka lejuar, pastaj nëse vjenë cë aktimi Allahut, e jotja është që ti dërzosh Allahu subhanu wa ta. Përëndaj, kjoj hadis që e cekam, në vetë i përbën 4 porosi kryesore, e para se besimtari fuqishëm, është ma i mirë dhe më i dashët e këllahu subhanehu e tala se pësaj që është i dobet. Gjithashtu, a, ku, e kuptuam se besintari obligohet të kërkon atë të që i bondobi në këtë e bodë dhe në botën tjetër, gjithashtu nuk duhet të të regohet i dobet, po duhet të kërkon dihmën Allahu subhanehu e tala dhe kur të vjenë se aktimi Allahu Gjereshanu të dorzohet përëtsish dhe të mos flet fjalë me të qëtë hapën dyrt e sheitanit Iti, a shriton këtë për të ngatruar njerin për ta larguar nga rruga e drejtë. Ta ta bëjmë një shkëputje të shkurtër, ë që të kthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit, ju ftoj të ngjni me ne vetë dhe, dhe të na ndiqni edhe në pjesën e dytë të emisionit. Kthehemi pas kësaj emisionit tonë. Ishim duke folur për forcën, fuqin Më njërës e si e koncepton e islami, dhe se si kjo forcë bëhet apo shëndrohet në një shtylë për shtylëve të qytetrimit islam. E përmendëm hadithën e pejgambejës Allahu a.s. Dhe të të vazhdojmë me më njërës e si islami e koncepton forcën. Qështja e parë që ne duke të kemi parasyshë është se Allahu subhanehu e tala ta është i gjithë fuqishme. Të kaj duke të kërkojmë dihim, të kaj duke të strehohemi të kajtë duhet të kthehem i gjdojrë kur kemi një nevoj për ndihmë. Aj, Allahu Gjeleshanu është siguruasi i realizimit të qëdhimeve tonë. Allahu është mbrojtës jonë, Allahu është aj të kicili ne i lidhim shprejsa tonë për të realizuar ato qëdhime që janë qëdhime të ligshme të mbrojtës e drejtësis dhe gjithashtu edhe parandanimit të padrejtësisë. Prandaj, pejgamberët e Allahut, edhe ata që kanë ballafaquar me njerëzit më tiran, si kurse Ishrajimi me Nemrudin, Ibrahimijalejsalame me Nemrudin, Musa alejsalame me Faraonin, Muhamedi alejsalame me parinë e mushrikve, vazhdimisht kanë qenë dominuos elementi i mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala. Besimtarët me krye në krijmë pejgamberët si besimtarët më të zgjedhur Dhe më të dashur tek Allahu subhanehu ve te, e kanë vendosur këtë çështje në vazhdimisht në qendër të momentit. Të mbështetemi tek Allahu subhanehu ve te. Prandaj Allahu subhanehu te në Kur'an e përmend këtë çështje e thot duke e cituar fjalët e pejgamberit kur thon: "Ume alana la natawakkal ala Allahi wa qad hadana sublana." E ne, pse të mos mbështetemi tek Allahu subhanehu ve te? i cilin e ka uzuar në rrugën e drejtë. Walë në sbiranë në, alama a dhejtumuna, dhe në do të durojmë, do të i përbaloj me durim, këto nga të smime dhe pengesa që ju, në i boni neve. Walë Allahi, falje të vakkelin mu të vakkelin, tek Allahu, ne të mbështeten, ata që mbështeten, tek Allahu subhanahu a talë. Atëre, jo besimtarë të thanë, wa kalën ladhina kefaruli rusulihim, Këtu e të regonë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, qasin e jo besimtarve ndaj pejgamberve. Kura ta u drejtohen, jo, jo besimtarve u drejtohen pejgamberve me fjalen, le nukhri gjennë në kum min ardina e vëllë të u udun në fi milletina. E vendosin e ultimatum. Ose o t'ju nëzirim nga toka jonë. Ata e marin guzimin të pohojnë se e toka është e tyre. Edhepse toka është e besimtarve. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, Gjdo gjithë që i ka kryuar, fidhimisht edhe këtë tokë dhe mirësit e saj, i ka kryuar për besimtarët, ata kanë të drejtë të thyrën në drejtën e tyre, se kjo është tokë a jonë. Do të nëzërim nga tokë a jonë, oso të këtheheni në fenë tonë. Feuha i lejhim rabbuhum, lenuh li kënë në dhalimin. Atërë Allahu Subhanehuetala, ishpalli pejgamberve, ne do t'i shkatrojmë ata që e nëzullum qarë, walë nuskinën nëkum, el ardhë min badihim, pas të do t'ju mundësajmë që ju të banojni në vend banimet e tyre në tokë, pasi që i ka shkatruar Allahu subhanahu wa ta'ala, dhali kelimen, khafe me kami, wa khafe wa itë. Kjo është përëmtim që Allahu ja jep ati që ka droj frikë të qëndrimit për Allahu subhanahu wa ta'ala. Qëndrim ki, kjo do të jepë logari për veprat e veta, veta kjo do të jepë përgjigje për ato gjatë që i ka bo, vëhafe, vëaid, edhe frigohet nga kërcenimi i Allahu, sëfëhanehu e tala, sepse Allahu ka nënë premtime, për është probleme për besintarët, në të njëjtë kohë u është kërcenuarja besintarëve, sot i shkatranë. Përndaj, bështetjat e ka Allahu, edhe pranimi, apo vedia, se Allahu është forët sa absolutë të mbrojtëse, në ndihmëse, në ndihmon, apo në ndihmon besintarëve, që të balafacion në sfidat, e jetës ashtu siç janë ballafaquar edhe pejgamberët e Allahut xheleshanu ua xhel jlaluhu duke thënë ne do të ballafaqohemi wala nasbiru në ala ma daytumuna do të përballojmë durim çdo nga çdo pengesë sepse e dimi se jemi në rrugën e Allahut subhanehu ve teala gjithashtu prej mënyrës se si muslimanët e konceptojnë forcën është fakti se gjdo urdhër që vjen për Allahut, subhanahu a tal, gjdo caktim, gjdo regu, duhet të jet i, i pranuar me vendosë mëri, pa më dyshje, pa luhatje, pa e të reguar as një milimeter, apo as një grimës më të vogël të më dyshjes edhe dyshimit. Allahu subhanahu a tal, akur tretë për Musajnë a Resenam dhe për dy plakat me urdhën të Allahu që e ja ka dhonë në kodën turi sinë, a thotë, o ketëb në Allahu fil aluah, edhe i shkrua ma ti në ato plaka, min kulli shej, i me uajda të nga të fësilen, li kulli shej, këshila për shdo qërstje, edhe de definicione, edhe qëarim për shdo qërstje, fëhudhë ha biku vëtin, prandajti Musa, kapi këto me forcë, do thë meri me seriositet, me ndosi, në vendin e duhur dhe kushtojë uja këtire qështjeve, atë sasi të seriositeti dhe vendosë mëris asë ka nevoj, vëmur ka u me ke jekhudu u bjehseni ha edhe urdhrojë popullin tënë që ti marin këto këshilam dhe më të mirat se uri kum dhe lëfasikin, dërsa unë dhe të të regojë, si do të jetë për fundimi i ja atyre që jenë në Katar dhe Allahu, subhanahu e talë gjithashtë të Allahu në Kurane përmene në një vend tjetër, e potencion qështjen se urdrat e Allahu, dispozitat e fejës, duhet të meren me seriositet, me vendosë mëri, të shmangët luhatja, e të shmangët dështimi, që buran si rezultat i dopsis, në mënyrës e si e kuptojmë dhe e zbatojmë fejën. Nuk është feja diçka e letë, në edhimi se kjo obligim është obligimi i rëndë, është obligim i ciri nërkupton bëllë faqime sfida, pra ndaj për neve kërkohet që kapja janë për këto obligime fetare të jetë me vendosë mëri pa, luhati dhe pa më dyshje. Allah në kuna thot, vëjë dhe kadna mi theka kum, vërë faqna fëu kakumut ture, hudu ma a tejna kumbi kuve, dhe kur e morëm zotimin tuaj, dhe kur në bi uve e ngritëm kodrin tur, kodrin tur, edhe ju thamë, ka pani fort ata qe u dham u zkuro ma fihe la alkum tuflehun dhe kujtoni porosite allahut qe i keni ne ato çështje qe që u ka dhën allahut ne ato librat ne ato ajete ne ato argumente nse dëshironi qe te jeni te devotsh. gjithasht allahut kur flet per yahjen alayhis salam i thot yah ja, yah yah hudil kitab bi quwatin o yahya kape librin allahut qe te shpallat ti ed argumentet që janë shpallë në pe pejgamberë të tjerë me forcë, me fuqi, wa tinahu l hukma sabia, nëse sa ne dalluam këtë djal Yahya ibn Al-Isaam që pastaj u bë pejgamber me pozitë dhe fuqë që prej kohës kur ka qenë fëmi. Prandaj elementi i dytë i forcës është në mënyrën se si ne i pranojm obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Si i realizojmë atë? ku ne nuk gudëm të shfaqim as një medyshje, as një dopsi dhe as një luhatje. Qështja tjetër, që shumë në nëti, Allahu subhanehu e tala ta në këtë gjithsi ka vendosë ligje dhe këto ligje e në nënë kuptojnë se ne duhet të mundohemi ti kemë parasysh këto ligje të Allahut nëse dëshirojmë të realizem dhe një qëllin. Kjo nënë kuptonë, ti marim parasysh shkacet elejuara për të realizuar në një qëllim. Nëse e analizoj me vëmendje, hijrejti në pejgamberit së Allahu a.s. Mënyrës e sija i ka, dal nga me i ka. Do të shojmë se Muhammed së Allahu a.s. Ka pos mundësi me thonë, brojtës i im është Allahu, unë nisëm edhe askush nuk gudzonë të më bënë asëgjë. Sepse e kam brojtës Allahu a.s. Edhe këtëja thotë pejgamberit së Allahu a.s. e shokut të vetë të uthimit e bubekrit radiallahu, Ma dhanu ke bi 2, Allahu thalithuhuma. Ço ar mendon për dy njerëz, që i treti i tyre është Allahu subhanahu wa taala. I tregova se mbrojtja e Allahut është afër dhe Allahu do t'i mbron ata. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shikoni, e nis udhimin e tij për Medinë, e cila është në veri, në drejtim të jug të jug perëndimit, të jug perëndimit. Vendosen atje, qëndron tre ditë. E dërgojnë djallin e Ebu Bekri që të mnjedi informata, se qëfar ndodhë, dheri ku është për cjedhja dhe për ndjekja e pejgambe i salluasën. E urdon, Amir Ibn Fuhejre, që me e, kopene ti të jetë afer, që të ketë afer, edhe që umësin gjithashtu edhe me gjurmet e deleve, të imbulon gjurmet e levizisë se, ty, se, se, se tyre. Gjithashtu e urdon, bije në Ebu Bekri që të jeshjelus qimë. Kretë të të jënë para pregaditje, përsh për diçka që ka dashur të realizoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe për të cilën ka pas garancë se Allahu do ta mbron. Allahu e ka mbrojtur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Por që nuk do të thotë se ne nuk do të marrim parasysh ato çështje që i ka lejuar Allahu subhanahu. Prandaj në luftë, që nuk do të thotë se ne nuk do të përdorim armë, nuk do të përdorim buroj. Përkundrazi, për, për neve kërkohet që ata ato mundësi materiale që ne ai ka siguruar Allahu ti zbatojmë përta realizuar qëllimin tek Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj vjen mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala. O shihni ur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wa sellem, kur një vini vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem me devën e tij, ai i thot atë lidhja pa te mbështetën tek Allahu xheshanu, pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem i thot lidhë dhe pastaj mbështetot tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është ai kuptimi i shëndosh i shkaqje. Do të them sa nuk është tërësisht i lidhur me shkakun mesnjtari, por gjithashtu nuk është edhe tërësisht anashkaluës i shkaqeve që i ka lejuar dhe që i ka lejuar dhe i ka caktuar Allahu subhanehu ve teala. Prandaj gjithashtu përcërsia që është shumë e rëndësishme është që koncepti i forcës të kuptohet se muslimani të ballafaqohet me shpirtin e pozitivizmit, me shpirtin e optimizmit me rezultatet A saçi ndodh. Ndodh fitoria, ne e shikojmë atë si një çështje pozitive, si një arritje dhe e kërkojmë shpëlimin tek Allahu subhanahu. Nëse ndodh dështimi, ajo që e bën me sintori e shikon vazhdimisht me syrin e optimistit i merr mësimet, mundohet në radhën që vjen ti. A na shkalon apo ti më jepën ato dobësi dhe të jetë më i përgatitur për ballafaqimin me situatën e jashtme. Domethënë, edhe fitoria, edhe humbja pranohën si diçka e real, diçka që është pjesë e jetës, jo mën leke o jo mën a leke, një ditë për ty, një ditë kundë të e, dhe më thonë, edhe Allahu Gjereshanu huaj ka caktuar, në momentin edhe të përmendim, kërë muslimat ka qenë më të fuqishem, i së provon me dështim. Përshka? Për me i tregu një parim se asë njërë të mos më bështetën të knumën dhe të forcë. Por të kallahu subhanahu et nga ajo që na ka ndodhur çofta e me çoft çoft ajo fitore apo dështim sepse vetëm atherën edhe të jemi të më përgatitur për ballafaçimet e ardhshme dhe për sfidat e ardhshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem la yuldagul mu'minu min juhrin wahid al marratayn. Nuk ndodh që besimtari të kafshojë nga një vrim dy herë. Kjo është e pamundur sepse muslimani e merr mësimin edhe në momentet apo situatet vijuese prega ditet edhe e realizon atër që kërkohet prej ti. Për dhe kjo shumë e në nërënci për më njënës e si një konceptojm fitoren, ndihmen, forcen, atër e koncept, atëre kër është në favorin ton gëzohëmi, e falendrojmë Allahu Subhanahu Wa Taala edhe dim se kjo ka ndohë sepse mi mundu të i realizojmë gjitha shka që që ne ka lehu Allahu Subhanahu Wa Taala dërsa atër e kër ndohë të dështimi atër e marim mësim atëra ndërmarrim hapat e, e nevojshëm për me ndryshuar situatën edhe për me e shndruar atë në favor, në favor ton. Gjithashtu ajo që shumë rëndësi në, në konceptimin e islamit të forcës, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sunete aty na kanë para lemëruar për dy shkaqe, dy elemente që shpesh her shkaktojnë dobësinë kësaj fuqie. E para është mos pajtimi Kur fillojnë mos pajëntimet, ndarja, edhe ajoj që njihet me emrin i khtilaf, do më thonë, qërstja e mos pajëntimet me mes muslimanme. Allahu në kur në thotë, do më thonë, mos u përçani, mos undani me zvete. Fetef shelu, sepse rezultat i ndasi së brejnëshmet e këtë musliman, rezultat me shka me dështimë va të dhe beri hukum, edhe hum bët fuqia juaj. Era, që e ka përmend, Allahu subhanehu etale, është qështja e fundit që largohet. Njërju nëse që ndonë në një vend, edhe largohet për një kohë të gjatë pas ti, mbetet era, aroma e ti. Pra dhe edhe Allahu Gjereshanhu, forcën e besimtare e kreason me këtë, se ndonjëherë muslimat, ndoshta nuk kanë nevoj që të janë në vendin ndodhis, mjaftonë, autoriteti t'yre dhe eksistenci t'yre që të ndikojnë në zhvillimin e situatës. Por, thotë nëse përçahani, atër do të dështoni dhe do të largohet, do pësot forca juaj. Was biru, inna Allahe me asabirin. Përndaj duroni, sepse Allahu është me ata që duron. Përgambërës Allahu Aleyhi Vesem thotë edhe në të regon qartë se Allahu Gjereshanuhu uh, uh, i do uh, jedu Allahi me Al-Gjemahë ndihme Allahot është me bashkësin. Gjithashtu, Allah në kona thotinë Allah ju hibulledhine ju katilune fi sebilihi, saffen kennehu, bunian në mersus, Allah i do ata që luftoj në rukët Allahot edhe shemë në reshta, reshta të tyre nësikur muri i dërtuar fort edhe i fuqishem. Pëndaj, elementi i par i cilje do pëson këtë forc edhe largonë, këte forc është mos pajtimi, përqarje e brenshme dhe largimi njerës e për të tjëre. Për të allo gjërë shanu si pasoj të më një hershme pas përqarjes e përment dështimin. Walla të nazau fëtefshelu mos u përqani, sepse do të dështoni vë të dheheberi hukum edhe atëherë do të largohet fuqia juaj dhe do të dëpsohet was biru in allahe me asabirin. Gjithashtu o shumë më rëndësi që edhe në rafshin individual, e, Allahu kërkon nga besimtari për ndonje qërësit që të konsultohet, edhe kur të vendohes, atëhere duhet të mundohet të realizojë atë, dhe të mos të regohet t'il u haqëm, sepse kjo është rruga e dështimit. O shawir humfil amr, Allahu në kuna thotë, dhe me ta konsultohu, O ai feza azamta fetowkel ala Allah e ku te vendosesh atë në bursitet e Allahu sepse Allahu i do ata që mbështeten tek Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë e cila ndikon negativisht apo që dobson forcën e muslimanëve është kur muslimanët mashtrohen me numrin, forcën materiala që ekë. Për këtë shembull e kemi luftën e Hunain. Kur Allahu gjellëshanuhu e tregon se nuk është dhe qërshtje, është dhe forës në numër. Allahu në kërna thot, Lëkad nësarekumullahu fi me watin e këthiratin vajoh me hunenin, idhë aqebetkum këthretukum. Allahu ju kan dihmuar në shumë vende dhe në ditën e hunenit, kur u mashtruat me numërin tuaj. Felem të gni ankum sheja şey vë dakat alejkumul ardu bima rahubet. Ky numër i madhë që ishit, do thëmë bidhët mi musliman, me 4.000 o musliman, ky numër i madhë duk ju bërja së pak dobi. Wada kataleikum ul Ardhe. Dhe u ngushtua toka me gjersin esaj. Thumë me vëllejtu mudbirin dhe pasta ju tërhoqë duke, duke ja këthyër shpinën betejes. Pasta Allah o thotu me nzel Allahu sekine tehu ala rasulihi wa ala mu'minin pasta Allah o esbriti qëtësine ti. Bi pejgabene ti dhe bi besimtarët u anëzë regjunu dhe lem të rauha edhe zbriti usri që ju nuk e pat. Uh, filimi a jetit të regon se momenti kur besimtari bështetet vetëm të elementi material, numri forca, ajo është filimi i dështimit. Ajo është filimi i humbjes edhe filimi i uh, largimit nga koncepti i drejt islamit të fuqis. Ne? Si që thamë? duhet të pregaditemi me pregaditje e cila është gjithë anshme i përfinë gjitha sferat e jetës por në të njëtën kohë nuk duhet të mashtrohemi edhe zemrat tona duhet vazhdimisht janë të lidura me Allahun subhanahu wa ta'ala sepse besimtari e dinë se gjdoj gje që ndodhë dohë me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala prandaj Allahut gjereshanuhu në Kur'an prej neve kërkon që të heci në për tokë të shikojmë si ka qenë përfundimi i atyre që kanë qenë paranejë. Këa në është dhe minhëm ku vëten. Allahut rëgonë se forësa e tyre ka qenë majhë malë sa forësa e besimtarve që e kanë sot. Oma këa nëllahu li juqizëhu min shëj in fi sema wati u ala fi l'artë. Nuk ka asgjë që mund të sfidon apo të topson, e ta pengon forësin Allahut as në qilë, e as në tokë. Innehu këa në alime në qadira Allah është i gjithë dhishmi dhe i gjithë fuqishmi. Për da kjo është shumë rëndësi, se forca është diçka që vjenë dhe shkonë. Ajo që mbetet të këbesim tartë është lidhshmëria me Allahun dhe mbështetja të kaj. Allahun e lusë që këto porosi që i kemi dhe gjuar të gjenë vendin në vepra tona, të në uzonë në rrugën e drejtë dhe ata e lusë që të nabashkon në vepra të minë e gjithdoherë. Wassalamu alaikum, rahmetullahi u barakatuhu